як кодекс Азарва-Тігібка. Примітка Сергій Леонідович Тігібко, 1960 року народження, український політичний діяч, олігарх, голова партії Трудова Україна, 2002-2005 роки.